Nu rullar det. Ja, och det är din tur idag. Just det, men vi måste ha något sån här liten försnackgrej. Ja, det är det väl. Jaha. Ja. Okej. Okay. Jag tycker det. och välkomna till avsnitt nummer 22 av Nonsenspolden, denna fantastiska podcast. Mitt emot mig på en bänk ute i vårvädret har jag den eminente fantastiska Rasmus. Rasmus! Hej, här är jag. Och jag glömde presentera mig själv. Linda heter jag om ni inte redan visste det. Chappa på er, hej! De är väl vana vid att du heter det över det här laget. Du kanske byter namn ibland. Ibland, ja, ibland heter du Kassandra. Det är inte jag. Det är inte du. Nej, det är Cassandra. Nu blev den mörk. Nu blev det mörk. Ja, men det var bara för att skärmen slocknade sådär. Ja, idag, detta är en bonuspodcast. Du spelar in den här den 11... April. 11 april. För jag kommer åka till Stockholm på måndag och vara där hela veckan. Så att vi kan inte spela in någon podcast då, helt enkelt. Nej, fy vad fuskigt känner jag. Och jag vet ju, jag önskar att jag hade kunnat ta med dig i min resväska. Ja. Det hade ju varit spännande. Alltså jag, har, var, var, jag har inte så mycket på en Youtube-gala att göra. Detta ligger på Youtube. Ja, det är klart det gör jag. Mm. Det gör ju det. I och för sig. Och jag har varit med lite. Ja, jo. Men ja, det är ingen som vet vem jag är, menar jag. Du hade fått vara min plats 1 om jag hade blivit inbjuden själv. Hade jag det? Ja, det hade du Åh, oh, det känns så värmande. Jag vet. Jag tänkte säga att det kanske dött att med Erik, men ja. Jag har inte blivit bjuden så jag har ingen plason. Så jag vet inte. Men um, next time maybe. Uh, men. jag åker på måndag. Men vad har hänt sen sist? Sen vi spelade in. Vad har inte i ditt liv Rasmus? Vad har i mitt liv? Uh, vi hade. Nu ska vi se här. Vad jag har jag gjort? Det har varit tisdag, onsdag, torsdag. Nu är det fredag. Uh, och jag har mest. varit hemma. Jag har inte gjort så jättemycket. Jag ungvicks lite med Alex och den andra Linda igår. Just det. Hur ni? Ni fikades. Fikade lite för Alex vill år i onsdags. Gratis i efterskott! Hopp, hopp. Ja. Och Så vi fikade lite och sen så hade vi en liten aktivitet med nära förbundet jag och Linda. Men ja, det gick vi inte så där som vi hade väntat oss. För det kom inte någon extra. <laughs> men, men vi hade en liten egen diskussion och det var väldigt givande faktiskt. Ja, det var ju bra i alla fall. Så att det inte bara var helt värdelöst. Nej, precis. Och vi hade eh, dessutom eh, studerande informatören från lärarförbundet med. Som Hon kan, kan ju lite mer om yrkeslivet och så. Så att det ju väldigt givande att prata med verksamma lärare också. Och det låter ju bra. Mm. Jag vill bara passa på att säga att om den här podcasten har oerhört dåligt ljud. Så är det för att vi spelar in den på min mobiltelefon. Ut i det fria. Ja, precis. Och det är bilar som kör förbi och grejer. Jag tänkte inte att man skulle höra bilar så mycket. Men det gjorde man ändå. Men skit skitsamma, ni får någonting. Annars hade ni inte fått någon podd. Och det har varit tråkigt. Då ja. hade alla blivit ledsna. Precis. Så det här är den där bonus Utomhusparken-avsnittet. Utomhus i parken. Men eh, en piknikpodd. Ja. För vi har kaffe med oss. Vi har kaffe. I en termos till och med så jävla hurtigt. Hurtigt och hugget. vad Har du inte... Snabbsocker heter det på eh, norska tror jag det är. Hurtigt och hugget socker. Ja det heter det ju. Eller sucker. socker ja. Hurtigt och hugget. Hurtigt och hugget socker. Jag antar att de menar att det är snabbt och eh, att det är utskuret i bitar. Ja det är ju så Hugget. Tänk så, so. behöver man skära ut sina sockerbitar själv? Det var lite kul. Mm. Min norske vän, min norske vän. Norske, vän, vän, vän. Eh, norske vän, Christian heter han också, som alla andra mina kompisar. Jag pratade om honom förut i podden. Ja, det vet jag vem han är. Eh, eh, så alltså vi snackar ju på Skype. Han eh, har skaffat Diablo 3, så att vi spelade det en stund igår. Mm -hmm. Det var trevligt. Nice. Så han sa det att om vi spelar spela mer igång så är det bara... Oof, du har kommit ut ett nytt avsnitt av Wolf och Många ska jag på det. Jaha. Ja. Det skulle jag ju spela idag, men det glömde Ja. Jag kan göra det sen. Jag ska försöka, det påsk nästa helg. Ja. Jag ska försöka fjäska hem i till min mamma då. Så att jag kan få med mig nästa sällaspel också. Ja! Så vi kan börja. Applåder! Ja! Klappa! Klappa, klappa! <laughs> Som Jakob brukar Jacob. säga. Uh, uh, men, uh, jag borde säga Jakob Öhqvist Men det var fel, det fel Jakob. Det. Jakob Andersson heter den va? Pixelpie, Pixelpie. Uh, I alla fall på tal om Pixel Pixelpie Jag var med i en annan podcast Jag var otrogen mot den här podcasten Oj. I tisdags Fy. <laughs> Fy Jag var nämligen med i Jakob Anderssons Pixelpies och Filip Winters uh, Podcast Som heter Hej! Vi har en podcast Ja hej! Det är ju roligare att säga det så. Ja, men det är ju utropstecken efter. Ja, hej, så hej! Hej! Hej! Nu undrar alla i stan vad jag gör på mig. Ja. Oj, nu blåser det mycket. Nu blåser det på er. Eh, I alla fall. <laughs> Den var jag med och det gick bra. Det var jätteroligt. Ja. Eh, och sen så satt vi efter podden och vi gjorde ju det över Skype då eftersom Filip är i Stockholm och Jakob i Skåne och jag här. Så att då... Nu går det förbi massa folk. Men så satt vi och pratade på Skype efteråt. Och mm. Men vi satt och pratade på Skype några timmar efteråt. Och sen så kom Bente in i samtalet. The Bendish. Och det Som var en, en annan... värmländsk tjej. Ja, en värmländsk youtuber, YouTuber från Karlstad Från Karlstad det... Hon var jättetrevlig och det var jättemysigt. Jag hade aldrig skypat med någon av dem innan. Nej. Men det var trevligt. Det var jätteroligt. Trevligt, ja. Trevligt. Värmländska kommer in där då. Ja, det är trevligt. Det har en tendens att bli så Det är trevligt Så det gjorde jag och gick och la mig Klockan pratade till jättesent Typ halv tre eller någonting mm. Råkade det bli väldigt sent Det är ja. bra med tanke på att jag försöker hålla mina rutiner. Det låter fastän inte känner man så låter det typ som Jakob och Filip För att det känns som sådana människor som sitter upp hela natten Jag är också en sån människa som ja, kan är... sitta någonting på natten och bara prata med någon Eller spela någonting eller titta på någonting Vi tittade på Super Smash Bros eh, Release-grejen på Youtube ah. de ber berättar om nya Super Smash Bros Ja, åh gud, jag vill ha det jag är Det verkar jävligt balt, eh, Men då vill jag ju ha det på Wii U va, Och det har ju inte jag Jag har bara 3DS och det kommer till det också Men det är inte lika snyggt på det mm -hmm. Den är snyggare på Wii U för det är ju liksom HD och. Ja, Jo liksom men det såg, och det såg jag också nu när du säger det rätt. De var tvungen att tänka till. Men, ja. Och de ska jag... ha med en massa roliga karaktärer. Ja, jag är med. ska ja. vara med och sånt Rättigt. där. Och... Det hade ju varit coolt. Och så ska de separera på Sheik. Du vet den här Zelda blir förvandlad i Ocarina och Time. Ja. ]ten och sån här. och de ska separera. Separera på dem för att. Eh... <laughs> separera på dem. Hon ska inte kunna förvandla sig till den här kik längre. För att den Zelda de har med i i Super Smash Bros är inte samma som i Ocarina of Time-spelet utan mm. det är från ett annat spel. Och hon gör aldrig det så att de tycker att oh, så vill. och då kan de ha någon extra attack istället för att förvandla sig fram och tillbaka. Det låter ju smart. Och det skulle de mm. även göra med den här Samus, som du vet vem det är. Ja. Den här. Hon Jo, men det är... De skulle ha För det kunde man... Det var en bonusgrej. Nu pratade jag om Super Smash Bros här bara, men det en bonusgrej i det senaste super så att man kunde om man tryckte på såna här vad kallar man det? Um, man typ tar eller retar när man skjuter iväg någon så kan man trycka på knappen man typ rentar dem tantar de tror jag man säger mm. på spelspråk och om man tryckte på två av de knapparna samtidigt så här så kunde man hon, så här, få av sig dräkten direkt typ och bli mm. den här Zero Suits Hammers Nice. eller om man använde om man använde hennes mega attack så tapp hon också den drickten för att den var så stark typ. Men nu ska de inte göra så utan nu ska man, det var två karaktärer till det Ja ah, jo men det förstod jag. Mm. Det häller ju mer kaffe vill också mer kaffe. jag, vill också ha, mer kaffe. jag vill ha mer kaffe. Så nu ja, slut som... slut på nördpratet där mm. alla, alla som vet att jag skulle sluta dricka kaffe det är jag gott så där. Jag dricker inte kaffe varje dag liksom. Nej och du har varit utan kaffe länge. Jag har inga problem med att sluta med kaffe egentligen. För jag är inte så beroende av koffein. Det är bara jag tycker det är väldigt gott. Och jag blir väldigt spidad idag. Vad har vi gjort idag förresten? Du har hjälpt mig oss... Oj, nu går du förbi folk. Ja, jag hjälpte lite att hålla koll på ljuset i din vlogg. Ja, just det. Ja, jag skulle spela som in vlogg. var väldigt dumt. Jag spelade in en vlogg igår. Exakt samma som jag spelade in idag. Sen när jag sitter och ska redigera så märker jag att det ser ut som att jag har ett ögonbryn. Ni kommer att ha sett den här vloggen. När detta avsnittet kommer ut. Detta avsnittet kommer ut på torsdag och den vloggen kommer ut på måndag. Det är alltså... Mm. ja, Det såg i alla fall ut som att jag bara hade... Fyllt i ett ögonbryn och låtit det andra vara osminkat. Mm. Jag funderar på det. Du använde här ögonbrynspinnar och men man är så här, och så här, man ah. så här färg för att För i. Kan man... Jag funderar på det. För jag ska ju... Så att, som det heter, cosplaya i sommar. Ja. Ah. Då ska det vara en... Brunhårig karaktär. Ja. Warm Bodies are, Och ska vara en blond från Kingdom Hearts-spelet. Vi mm. funderar på hur ska jag göra mina ögonbryn? Har han ljus ögonbryn, han, den blonda? Ja, han har väl. Vi ska väl matcha hårfärgen, antar jag. Ja, vi skulle ju kunna, jag skulle nog kunna hjälpa dig med det och sminka dem lite ljusare. Går det med att göra så? inte bara ögonbrynspenna för att du har ju så mörka ögonbryn ja. så vi kommer inte kunna ljusa upp dem men vi skulle kunna lägga någonting över dina vanliga ögonbryn och sen fylla i med en skugga typ ja, mm. skulle vi kunna göra så plockar vi, maxar vi av mina ögonbryn om år. Eller så blonderar vi dem Så är de blonda och så fyller vi i dem mörka När det ska vara arm. Kan ar Fast alltså, då får du ha blonda ögonbryn ett tag Och det testade ju i somras och Om jag får säga det så var det inte så vackert Nej det var inte så vackert För att jag var inte blond så länge så att, eh... Alltså det blonda håret Det var ju lite gult och så Men det värsta var ju när du blonderade ögonbrynen också För det såg ju ut De blev så himla ljusa också Ja plus att det var så här lite gult liksom fortfarande men eh, vissa personer kan vara jättefina i ljusa ögonbryn. typ om man har det folk som är så här jätteblonda eller jätterödhåriga typ mm. som har så här helt ljusa ögonbryn. det kan vara så jävla fint jag tycker de ser ut som typ Det liksom. ja, kan jag vara väldigt sånglar så ja. jag vet inte hur englar ser ut I don't know i djävlu ah. så ser de ut som då är, är de rustningsklädda med typ eh, lysande vingar av något slag. Det ser inte riktigt ut som vingar heller. Det ser mer ut som, som man, vad ska man kalla det? Som, ja, slöjande, böjande typ armar som typ ringlar bakom ryggen på dem. Jag vet inte om jag ska förklara det. Det ser ut mer som typ mjuka grenar på ryggen. Mer än vingar. Det är liksom ja. inte vingar utan det är ljus ja. la, nästan laseraktigt om man säger det. Fast laseränglarna. Det är englar som flyger omkring och så skjuter de laser med sina ögon. Bara, pim, pim, pim. Det är så svårt att förklara hur de ser ut. För de är typ så här. jag kan tänka mig varför de ser ut så för jag skulle kunna tänka mig att englar kan se ut så också. Men det är liksom inte, det är vingar av ljus helt enkelt typ. Jag tänker mig, alltså på allvar nu när du säger laseränglar, så är det änglar som flyger omkring. Det ser ut typ som vanliga änglar, men de skjuter laser med sina ögon på syndare här på jorden. Oj, ja. De bara, du bryter mot det här budordet Grillad och så dör man. Och så får man akta sig hela tiden. Ja, änglarna i Diablo är ju lite mer värdet som man får våra, om man säger religionsänglar, att framstå. De slåss det det ju mot demoner och grejer och nu har startat typ min mobil igen vi ska se Oj. här. Och jag har 35 batteri, jävla lögnare till mobil jag har. Men varför död den hela tiden? Det är vädret, det är för kallt. Men det kan ju inte vara för kallt nu, det är ju solsken ute. Ja, men det är för kallt. Jävla äppelskit. Ja, alltså det var som eh, Abbe var ju med för någon avsnitt mm. Jag tror det var Hansambo även eller var han som sa det? Abbe och det är väl flera andra som säger det också att Apple är jättebra tills det slutar fungera. Ja, det var väldigt klokt sagt. Det kan jag Men hålla med det om. Tips är det. Alltså Apple... Oj, nu låter min mobil också. Jag... Vad fan, Rasmus. Jag stänger av ljudet på den lite snart. Det tycker jag att du ska göra. Så nu är det avstängt. Jag tänkte ta fram en bild. Jag kan säkert lägga upp den i videofilen sen. Mm. På de här änglarna jag pratat om. För att, det kan vi eh, göra. Eh, Lite mer ambitiöst. Då kan vi ta, vad heter? Okay. Vi, vi kan prata om något annat så länge vi behöver inte pratar med. Englärna. Har du någonting annat att prata om. Um, alltså... Jag läste en rolig artikel här Jag pratade visligen om det i HeyPod Men vi, jag tänkte att du kan vara rolig att diskutera det med också. Ja? Det var en. Jag har läst en nyhetsartikel om en man som hävdar att han fick en stroke och blev gay. Ja, gud ja. Så himla konstigt. Jag kände så här att han var ångrat sig. För det stod att han precis hade friat till sin flickvän. Mm. Och så antagligen, min tanke är. Att han har liksom friat henne. Och sen bara, shit, hur ska jag ta mig ur det här? Jag säger att jag är bög. Ja, men det, alltså jag, när jag lyssnade på det, jag tänkte bara, va? Hur händer det ens om det nu händer? Liksom att man, om man verkligen nu har fått en stroke och blev gay efteråt. Men jag har hört om folk som har... Okay bara nu hittade jag en bild här så att du kan få se linda hur de ser ut ungefär. Vingarna Aha, på ja. de här. Det är liksom ljus som slingrar sig bakom ryggen på dem. Ja så jag tänkte med. Levande ljus typ som åker upp. Ja. <laughs> levande ljus, det är inljus som slingrar sig runt. Nej ja, men ja, men det jag tänker det, det, då kanske jag förstår att inte lite laser men Du ja, ja. förstår vad du menar. Du förstör vad jag menar. Jag förstår vad men du menar. Men den här ghost hillen Ja. Mm. ja men Jag har hört om folk som har slagit i huvudet och efter det liksom skadat huvudet på olika sätt. Du har Fått hjärnskakningar och sånt. Och fått speciella krafter. Nej, men de har fått egenskaper som de inte har kunnat. Vad en man hörde dem så råkade ut för någon trafikolycka och skadade huvudet. Liksom. Ja. Fick någon rejäl hjärnskakning eller vad nu var. Och och efter det så kunde han helt plötsligt spela piano, för då hade han helt plötsligt perfekt gehör, liksom. Oj! Och så lärde han sig att spela piano på ingen tid alls och... Kan de inte göra så med mig? Jag kan slå i ditt huvud i marken här. Ge mig absolut gemarkerna. gehör här, ja. Okej, ett, två... Aj! Nej, jag tror inte det funkar. Nej. Dessutom tittar folk konstigt på oss, typ. Är det folk här? Ja, det är en med Bove. Nej, ja, men det gör ingenting. Mm. så att jag ska jag arg mitt på ljusa dan här. Så kommer polisen och arresterar mig och så blir det dålig stämning. Ja, då får jag ta hand om podden själv. Eller så får jag sätta mig så här på, i fängelset i en sån här lucka typ och så hålla mikrofonen så att du kan prata igenom. ja, så mm. ja. Eller så får jag använda mitt så här enda telefonsamtal till att ringa upp dig och köra det över telefon. Någonstans podden, ja. För du är så snabbt inom tidsmarginalen så här, säger det du ska ha sagt och så får jag så här, klippa in i min röst emellan. På... Och så får du spela i så här reaktioner och grejer och så här typ att du vet precis vad jag kommer att ha sagt i förväg. Så du bara, ah, ha, ha, ha. jaha, jo men det var spännande sitter du så här och säger Och så sitter jag och fyller i ett och då bara, nu ska vi se vad kan jag säga här för att hon ska få den reaktionen. Ja. Det var spännande det hade blivit eller så jag att säga så här Erik Rapp har blivit gay nu alltså inte den kända Erik Krapp för han är ju redan det han men din Erik Rapp och så säger du bara jaha men kul roligt var honom nej men... nej men det var okej okay. förlåt Erik det var inget seriöst skämt men det var någonting jag tänkte säga som jag glömde eller, det var seriöst ett skämt eller vad säger Nu har du in dig <laughs> ah, det var, nej, någon som det var någon så skrev någonting jag var om Erik skrev någonting om Erik Krapp på Twitter Mm. Eh, inte våran er i krapp utan eh... Utan idoler i krapp ja, mm. Och jag bara, va? Och sen så bara ha bara... det... Vad har min pojkvän gjort nu? Jag. Ja. ja men precis Hur känner de varandra? Nej men eh, det var någonting jag tänkte säga Har du något tips den här veckan? Några tips? Eh, oj Det var <här> Tips? <här> ja Ska man ha ett sånt också? Ja. <skratt> Nej. Det tappar jag. Det har du tappat. Ja. Du tappade bort det. Ja. Jag har ingen lista heller, som vanligt. Nej. För jag suger... Nu kommer Oskar! Finns... kommer Oskar! Hej! Hej Oskar! Vi spelar in en podcast. Vi spelar in podcast. Jaha. kommer jag med nu då? Ja, det tror jag. Ja, det gör det nog. Den fångar nog ja. upp här lite. Vår kompis Oskar kom hit, för vi sitter ju i en park som sagt. Hur mår du idag? Jag mår ganska bra faktiskt. Okay. Härligt. Härligt, ja. ja. Så fint redan idag. Ja, ja det är ju det. verkligen. Ja. Alltså Linda svor lite över det förut. Ja. För att ljuset ändrade sig när jag skulle filma så blev det jätteljust och så mörkt och så jätteljust för att det var ett moln som gick förbi solen hela tiden. Ja, ja, ja. Så det var lite besvärligt. Okay. Mm. Men det här är ju är så härligt med sol. Ja. Mm. Fantastiskt. Så underbart nu när det har regnat typ hela veckan. Eller inte hela veckan. Ja, det är härligt med lite avbrott. Det har varit som ett håm den senaste veckan när det bara har regnat. Ni trodde att det var vår va? Ja, Nej. Precis. Men det har ändå varit ganska bra temperatur. Igår var det lite kallt. Nej, föregår. Då var det så här när jag gick till skolan. Typ på eftermiddagen kände jag bara hur kallt det är idag. Men annars har det varit ganska behaglig temperatur. Det är ju april nu. Eller? Ja. Det är så här aprilväder som de säger. Det, man kan inte lita på april. Nope. Hela månaden luras. Ja. Det börjar med 1 april, sen går det ut för. Japp. Yep. Det är för jävligt. Hur länge har vi rullat nu? Vi har... Oj, din mobil är inte med oss. Jo, i 19 minuter. Ja. Ska vi call it quits? Ja. Var hittar, hittar man oss om man vill ståka oss? Vi hittar, man hittar oss på vår YouTube-kanal. Och på Twitter. Och på Twitter. Och på Facebook. på Facebook. Och så kan man mejla oss rlpodden gmail.com om man vill någonting. Mm -hmm. Och sen så hörs vi som vi brukar typ på torsdagar. Ja. Och glöm inte att lyssna på senaste avsnittet av Hej, vi har en podcast. För där är jag med. Precis. Och så hörs vi som vanligt. Ja. Puss och kram. Hej då. Fantastiskt! Klappa!